de 24 minuts. Crec que hi ha aquí vertebrada una petita conspiració. Xavi, Mir, bon dia, benvingut. Good morning. Good morning, Vietnam. Bueno, Eso. Vietnam i tot. Uh, no em diguis que a tu t'agrada Supertramp, també. It's raining again. És fantàstic. Som-ho part del complot antic, eh, no? Es, uh, ja l'aviso, ja <laughs> és a dir, per aquest camí anem malament. N'aquest sí? espai té poca vida, eh? No si, anem des... per el... <laughs> si anem pel camí Supertran, David Bowie i Pink Floyd, ja ho podem, ho podem matar tot, eh? Quins tres noms has dit? Supertramp, David sí. Bowie i Pink Floyd. Genial. Jo crec que l'ha encertat, no, Pau? Sí, sí. De ple, eh? supertram sí, Demà sí. Supertramp, ahir, demà Pink Floyd... Aquí li preguntes? En aquest que li van empapinar 15 punts de diferència dissabte i va perdre el partit de bàsquet? Sí, sí, sí. dius amb Ai, quin desastre. Bé, eh, per sort la xarxa... Pau, gràcies per l'acompanyament musical. Per sort la xarxa eh, ens porta més bones notícies que no pas al món de la música. I en aquest sentit, com cada dilluns... Eh, ens agrada molt mirar el món de la... Ens estem aficionant. Això dels blogs enganxa molt, eh? Enganxa molt i porta notícies. Avui n'hi he, he afegit eh, tres, que són normalment, doncs, ens centrem en un bloc i tirem d'allà, no? Però penso que també podem anar fent una ullada al que és actualitat, exclusivament. Mm. I avui, no sé, pensava comentar-ho al final, però si vols, ho, ho transgiversem. Vinga, tant, va. com un mitjó i comentem al principi. Una cosa és d'actualitat eh, immediata, molt recent, que és, per exemple, la l'elecció d'Oriol Junqueras com a, com a cap de llista d'Esquerra Bolígana a les eleccions del Parlament Europeu. Ah, sí? És d'aquell matí mateix, ratificat per l'executiva d'Esquerra. I, eh, com que té bloc, doncs comentar això, justament, no?, que l'Oriol Junqueras, entre altres coses, entre, a banda, doncs, de tenir espais de difusió històrica i de tenir alguna relació amb algun mitjà digital i tot això, doncs també té un bloc. Mm. Això és actualitat blocaire, per exemple, això. Però hi ha més coses, eh? Mm -hmm. Per exemple, que institució de les lletres catalanes sí. ha decidit obrir un bloc on cada dia anirà donant, penjant algun apunt sobre l'exili dels escriptors catalans. És a dir, cada dia hi ha un punt relacionat amb el que, tal dia com avui, fa 70 anys passava o, o ha quedat documentat o el que sigui, això des de la institució de les lletres catalanes, és a dir, s'aposta per la modalitat bloc sí. eh, per, per fer difusió d'aspectes històrics, eh? vull dir aquesta idea doncs, de l'actualització diària etc etc d'aquest format s'aposta pel bloc. Crec que és una notícia rellevant, també. Home, jo penso que, jo penso que sí que ho són, en el sentit de que utilitzen una eina que cada cop està tenint més bona rebuda, que cada cop està, està sent més seguida, i sobretot que és una eina molt rúptil, molt, molt molt fàcil d'utilitzar i molt fàcil de consultar per fer divulgació. Ara esperem que algun dia aparegui un, un Bill Gates a torn o un d'aquests que inventi una eina o creï una eina que ajudi una mica a reorganitzar aquesta mena de lauau de blocs no? però certament, els que ens estem introduint alguns gràcies a aquest espai de blogs que fem amb en Xavi Mir, cada cop estem més interessats i més i més apassionats eh? i fins i tot ens adonem que les notícies ens arriben abans pels blogs, que, que algunes determinades notícies cap als diaris. Eh? I aquesta de l'Oriol Junqueras és un exemple. Sí. Eh, jo aquest matí el diari avui en concret deia probablement Esquerra avui doncs no, probablement no, ja ho ha fet. Sí, perquè la ratificació <coughs> ha estat en el, a la reunió de l'executiva que estava programat per aquest matí, aleshores l'únic que havia de fer, era estar pendent de... Per exemple, jo he fet una allò de l'Agència Catalana de Notícies i aquells ja de, sí, de ho han comunicat, no? Mm. Però sí que moltes vegades, doncs, eh, algunes informacions que encara no són oficials, eh, doncs, per parlar, per exemple, de l'altre candidat que hi havia... que hi ha... que ha estat notícia aquests dies, no? El dia mm. de l'elecció d'en Ramon Tremosa... Sí... Uh, també me'n vaig assabentar abans per Twitter i per Blocaires, que no pas amb, amb, amb diaris electrònics, no? amb diaris digitals, vull dir que sí que funciona realment. <coughs> doncs esperem el compromís d'intentar <coughs> mantenir una xerrada amb l'Oriol Junqueras uh, d'aquí uns dies, intentarem parlar amb ell i, i repassar una mica doncs, aquesta, aquest nou nomenament, la seva les seves aspiracions amb aquest nou càrrec i, i repassa una mica també la figura del, de l'Oriol Junqueras amb qui han pogut compartir moltes hores de ràdio i han fet espais esplèndids amb ell, de fet uh, un, juntament amb l'espai de blogs que fan amb en Xavi probablement dels millors espais que, que... No, que ets un pilota, <laughs> que he fet al llarg de la meva vida, és veritat, eh? era, era un fenomen, era, era increïble l'Oriol Junqueras i parlarem amb ell, aviam si tenim oportunitat de, de fer aquestes agendes i ja ens atén d'aquí uns dies, ja et dic un vídeo sèrie present en Gràcies. aquesta xerrada i a partir d'aquí, doncs, uh, aviam si em podem treure alguna cosa de, de futur. Va, hem començat pel final. Uh, anem al principi. Sí, deixa'm, hi ha, una, hi ha una tercera notícia que apunto únicament una, una llembregada ràpida, que es ve que hi ha una empresa americana que imprimirà diaris, o sigui, ja no parlem de, dels digitals, eh? mm -hmm. diaris impresos, a partir d'articles de blogs. Ah, només agafarà... És a dir, serà f... imprès i la, la, el material dels diaris serà dels blogs. Que Ostres. això és una cosa nova, també. O sigui, és, és, és capgirar-ho, no? Mm -hmm. sí, si havíem uh, obert espais en l'àmbit digital, doncs ara, a partir de tot això que ja es considera un món, anem cap a la impressió. Doncs uh, jo, jo crec que és molt interessant, interessant. I tant que és interessant. Som-hi, doncs, comencem. A veure, uh, el bloc que fem avui es diu Alfaristol. Alfaristol. I, contra allò que on pugui pensar... La cosa nova de música, eh? perquè el Foristol, com, com tothom sap, és aquella eina sovint de fusta, també pot ser de, de metall, sí. que serveix per aguantar les partitures i que els músics doncs, eh, es puguin alliberar mentre amb les mans les, les, les fan servir per tocar. Eh? Mm -hmm. Doncs això, el, el Foristol és el bloc personal d'en de, eh, Jordi Mas. Jordi Mas és membre, fundador i molt actiu de Soft Català. Ah, molt bé. O sigui, avui entrem en un dels eh, blocs eh, de, el més llegit segons alguns rànquings, el més llegit en llengua catalana segons sí? alguns rànquings, efectivament, perquè hi introdueix molta informació de gent que està precisament molt abocada a la xarxa i que el té com un referent. De fet, és, uh, Soft Català és un referent i, uh, inqüestionable, i, I premiat uh, en diverses ocasions, amb una tasca reconeguda, Uh, no només per l'aspecte informàtic, sinó també per l'aspecte normalitzador i de difusió, doncs, de programari lliure, i tot això que estratègicament pel país és fonamental. Mm. No? deixeu va fer promoció un moment de Softcatalà sí. aprofito que, que tenim... Eh, és una web indispensable per aquells que vulguin navegar en català per la xarxa. Per què? Doncs molt senzill, perquè és softcatalà.cat, les 3 B softcatalà.cat té des de traductors a corrector, és a dir, tu agafes un text, a, a, a, a, a, a, a, perdó, tallar, enganxar i, i a, ell te'l corregeix ortogràficament, et diuen tastar les faltes d'ortografia, però a més a més de tot això et dona la possibilitat de descarregar-te versions en català de milers de programes, m'atrevaria a dir que són milers en tot cas segur són centenars, però de milers de programes les seves versions en llengua catalana és a dir que i el corrector, etc etc. vull dir que és un referent i, i crec que és tremendament important la feina que estan fent des de soft català, que no fa pas massa mesos van canviar la web, eh? van fer una remodelació de la web, n'hem fet una de molt més moderna, actualitzada, fins i tot més fàcil de fer-ne vull dir que des d'aquí us animo a entrar a Softcatalà Softcatalà.cat i, i a partir d'aquí deaquí navegagueu i havím un cosa sembla i aprofitar doncs, per, per fer instal·lacions de coses diverses. Eh? Com dic com a mínim si no volem canviar d'entorn i volem continuar amb Windows com a mínim mm. doncs l'aplicació en, en català eh? sí, que, que puguem navegar amb la nostra llengua. Doncs això és el bloc personal d'en Jordi Mas per tant, està allotjat dintre de, de Soft Català. Uh, L'adreça exacta és l'http 2.2 barres, aquí sí les 3 B sí? quan parlem de blocs les 3 B no en surten, però aquí sí perquè és a les 3 B Sí. Barra, aleshores hi ha aquell circunflex, que és d'aquella manera aquell com guió encorbat, eh? perquè tothom ens entengui, aquest uh, circunflex, j mas, de Jordi Mas, barra, bloc. Barra /blog. Per tant, 3wsoftcatalà.org/circonflex Jordi Mas, pardon, J Mas/blog. Sí. Aquesta és la per arribar-hi. Què fa aquest blog? Doncs, aquest blog el té actiu que jo hagi vist des del 8 de gener del 2005. U, uh, uh, i és dels més antics que han comentat, Efectivament. 2005. Efectivament. Del 2005, del, de, a més a més del 8 de gener i no del final, sinó de molt al principi. Sí, sí. És, és una autoritat, és a dir, no s'ha guanyat el, el, la posició primera en, aquests, en alguns d'aquests rànquings, eh, com en deia, per casualitat, sinó doncs, eh, per aquesta fidelitat, per aquesta constància, per aquesta excel·lència de tot allò que explica. Mm. Són qüestions que domina moltíssim i està molt posat. I he mirat també veure si trobava alguna cosa de, de les visites, si ho tenia quantificat. No he sabut trobar-ho, segurament ell ho controla, però no ho fa públic, o que jo sàpiga, no, doncs no ho he vist. I, per exemple, doncs, eh, comentar com sempre fem, el primer apunt, aquest del 8 de gener, va ser una coseta molt breu, però que a vegades els seus apunts també són això. Correcte. Eh? O sigui, Correcte. fer explicacions més o menys extenses, o senzillament una entrada per donar notícia d'alguna cosa que pensa que se n'ha de fer difusió, que s'ha de fer conèixer. I aleshores, el 8 de gener del 2005 deia Mencions Arts Tècnica 2004. Diu senzillament, uh, recentment s'han publicat les Mencions Arts Tècnica 2004 a les aplicacions de programari lliure més destacades de l'any 2004. Destaquen Firefox, uh, PostgreSQL, WordPress, Ubuntu i Mono, entre altres. Ubuntu i Nobel, les empreses més mencionades. I aquí ho deixen. Amb això obre el seu, seu blog El 8 de gener de l'any 2005 eh? ah, Per tant, estem parlant de fa doncs, més de 4 anys més eh? Poc ja, més de 4, més de 4 sí, sí. Per tant, obre el blog, bàsicament, com no podia ser d'una altra manera sobretot tenint en compte que està directament relacionat amb soft català, parlant de tecnologia i parlant en aquests casos de, de tecnologia en algun, algun d'aquests programes gratuït eh? de, de programari lliure Sí, sí, ho és en, en la immensa majoria de casos i d'aplicacions, perquè és, és l'àmbit en què ja es mou. Em que és un, és, un referent, és un referent per la informació tecnològica que penja en el seu blog, per l'anàlisi la, que fa de, de l'entorn d'Internet, Per quin motiu és això? O sigui, la gent que va al seu blog què cerca? Notícies d'internet, reflexions, nou programari... Què és el que busca? Jo penso que, no sé si el que diré sonarà molt elevat o què, però penso que una, una manera de ser al món en termes informàtics, és a dir, que hi ha molt de, molt de seguidisme no? en aquest món, que tant passes moltes coses sense qüestionar-les, senzillament perquè són còmodes, perquè són ràpides, perquè són fàcils... I, doncs, de, de la mateixa manera que a vegades no compres eh, a la botiga del costat només perquè és al costat, sinó que valores doncs, que, que hi hagi doncs, una qualitat en, en la mercaderia, sí. valores que hi hagi un bon tracte amb els treballadors, a vegades marxes d'un lloc si veus que el treballador no el tracten bé. Mm -hmm. Valorem altres coses, no només la proximitat i la facilitat, no? Doncs en l'àmbit de la informàtica, eh, també Correcte. passa això. Aleshores, aquest, aquest senyor, juntament amb molts d'altres, afortunadament estan molt alerta a totes aquestes coses. Aleshores, com que ho coneixen i saben com desenvolupar-ho i com treballar, doncs molta gent segueix a veure què estan fent aquesta gent, perquè la informàtica té doncs, un pes fonamental i estratègic per al futur social, laboral, polític, econòmic del país i aleshores és importantíssim saber què és el que s'està acuint, què és el que s'està cuinant i aquí en aquest sentit tenim un bloc que és referent en informació i en, en treballar i oferir informació de primera mà, eh? de, de les darreres novetats una què pregunta. més en diem d'aquest bloc? és un bloc que parla en general ell mateix en el subtítol diu eh, llengua, cultura digital i noves tecnologies aquestes tres eh, expressions aquestes tres paraules servirien una miqueta per encasellar-lo eh, per situar-lo Uh, ella el que fa normalment és comentar projectes en què treballa o uh, projectes que segueix, encara que no hi estigui directament involucrat, que, que hi està bastant en, en moltíssims. Eh? Uh, per exemple, recentment, i per, per esmentar-ne un que ha tingut també presència aquí a Arenys de Mar, el projecte Linkat de l'àmbit uh -huh. de l'ensenyament. Eh? També el projecte Genoma, uh, l'Open Office, etc, etcètera, etcètera, tots aquests. També comenta doncs, aparici aparicions mediàtiques que han pogut fer o bé ell o altres membres de, de Soft Català en diversos mitjans, no? que si ara m'han entrevistat a la ràdio, que si anat a la TV a la tele de Mallorca, i clar, és un espai on Evident. també es fa difusió de la difusió, no? O sigui, on, on... Quan es parla d'aquells que estan fent difusió de les coses, no? Es promociona a ell mateix i a aquelles empreses o a aquells sectors en els qual ell treballa de manera activa. Això està... ho fa molta gent i està molt bé que es faci, eh? Si no... Efectivament. I té la, la virtut, diguem-ho així, perquè no és tan freqüent, d'escriure combinant el català i l'anglès. Ah, molt bé. Majoritàriament en català, però sovint, de tant en tant, et trobes a, a punts eh, penjats en anglès. Amb el castellà que hi fa? Doncs senzillament eh, ha deixat a punt una eina de traducció automàtica que és eh, internostrum i al final de cada punt t'ofereix l'opció de fer la traducció automàtica al castellà si ho necessites. Aleshores, doncs, malgrat que aquestes eines són perfectibles, eh, que no, encara no estan eh, desenvolupades com perquè ens en puguem refiar al 100%, doncs el català i el castellà són llengües prou, com a llengües mm. romàniques, prou properes com perquè la traducció automàtica sigui bastant comprensible, eh? mm. normalment suficient. Per tant, qui, qui vulgui seguir-lo i no, no s'hi trobi bé llegint en català i vulgui seguir-lo en castellà no té cap mena de problema, té el, el traductor automàtica a sota de cada, de cada punt i per tant ho pot seguir fent. I a més a més en anglès, un fet que, que està molt bé i de fet els blocs cada cop eh, si, tenim, si acceptem que l'anglès és la llengua internacional, doncs qui vulgui internacionalitzar-se uh, l'anglès és la seva, la seva llengua principal, volia ser la seva llengua, llengua d'elecció i això doncs, ho llegeix molt bé en Jordi Mas en el seu, en el seu blog. Més, Més coses? Més cosetes, doncs vinga. El, el darrer punt, el darrer punt que era força recent, eh? al final m'he despistat i no he apuntat la data, però mm -hmm. era força recent, <laughs> és uh, es llança el programa d'amics del Genome, aquest programa que dèiem abans, per recollir fons. Diu, la Fundació Genoma ha anunciat avui el nou programa d'amics de l'escriptori. Eh, diu, podeu apuntar-vos per ajudar econòmicament al desenvolupament. Hi ha tres opcions. Adoptar un hacker, foroner, segons el terme CAT. Eh? Estan molt alerta a la terminologia i a la seva, ajuden a la seva implementació. Eh? Mm. En aquesta, aquesta funció la fan tant Soft Català com els blocaires en particular que hi estan al voltant. Per una subscripció de 10 dòlars eh, mensuals. Què més podeu fer? Uh, associar-vos amb una donació entre 20 i 500 dòlars, associar-vos com a filantròpic amb una donació de 1.200 dòlars. Sí. Diu, totes les donacions reben un obsequi a canvi. Aquests fons seran usats per continuar donant suport a la comunitat de voluntaris que treballen dia a dia per fer millor el genoma, que és l'escriptori, diguem, de l'entorn de, de l'inux. Sí. Yeah? Aquest és el darrer punt, o sigui que ja veus que podíem anar-ne a buscar sí, sí, sí. d'altres en què es desenvolupin més, eh, no sé, més experiències personals, potser, o que hi hagi punts més llargs, però sovint són petites notícies de coses que eh, són importants per l'entorn en què es mou. És un, és un bloc que es va renovant cada dia, diàriament, setmanalment, és a dir, és un, és un bloc dinàmic o, no? o hi va fent el seu ritme? Em surten unes 3-4 actualitzacions a la setmana. No és diari, però tampoc no, no deixa passar molts dies sense actualitzar-lo. Mm -hmm. És a dir, que és d'aquells que has d'anar consultant sovint, eh? sí. has d'anar mirant i, i anar veient. Sí. Uh, suposo que, clar, un bloc que parla de tecnologia i on, evidentment, estem molt a la paix de les darreres novetats, doncs, uh, les eines deben ser espectaculars, no? O no? Sí, eh, penso que hi ha alguna, alguna coseta potser que, que, que pot destacar una miqueta, però que, clar, tot això on realment ho desenvolupen és a soft català. Aleshores, el blog personal ja és una altra eina que la fan servir eh, fins i tot visualment, gràficament. No és un bloc que a mi em resulti especialment atractiu, n'hi ha molts altres que el disseny el tenen molt més acurat. I això penso mm. que és senzillament perquè l'importen li els continguts. Correcte. I aleshores, a, a Soft Català ja van abocant tot el que pensen que és més corporatiu i que és més d'utilitat d'acord amb les funcions que, que té aquesta organització. Mm. En els blocs personals, que són això, però que acaben amb, explicant també moltes coses relacionades amb aquesta activitat, doncs eh, potser no hi desenvolupa tant, no es mata tant a fer servir totes aquestes eines, sinó que és una eina de comunicació pelada. Eh? Mm. És a dir, és algú que d'alguna manera té el bloc condicionat a la seva tasca professional. Sí. Si probablement no treballis a bloc cat a, a, perdó a soft català i fes de, de, de dependent de charcuteria, doncs eh, veuríem probablement un espai d'eines molt més desenvolupat o, o, o molt més treballat. En aquest sentit, ...centra la seva la tasca professional en la seva feina, és a dir, eh, soc català... ...i el blog és com una eina de, de comunicació, com si parlés a la família o als amics, no? És això. Mm. Doncs, a veure, si vols podem comentar quatre cosetes eh, addicionals ...a part de, del, del corpus d'entrades, d'actualitzacions que hi ha que va fent el blog. Eh? Per exemple, hi ha un cercador intern... Un cercador intern que, bé, tothom pot entendre doncs, que tinguem eh, a la barra, al costat de la barra de navegació el quadradet de cerces del Google, perquè en un moment dinat ens busqui una cosa a la xarxa, no? Sí. tenim moltíssimes persones al navegador, no? Això no. Això és un cercador intern, en el sentit que, com que hi ha quatre anys d'activitat blocaire, si tu poses una paraula qualsevol et remet a els articles on n'ha parlat. Això és molt útil. Ah, molt bé, això està molt Un bloc específic com aquest, amb quatre anys d'existència, quatre anys i una mica més, que li posis, per exemple, això, Genome, o que li posis... Qualsevol altre programa. Firefox. Qualsevol nom de programa, qualsevol cosa quantes entrades en surten? Està molt bé, està molt bé, està molt bé, perquè sovint eh, si vols tenir accés a un apunt anterior i buscar una cosa molt concreta, moltes vegades has d'anar perdent pels títols i anar fent aproximació i això complica molt la, la cerca. És una, és una eina exportable, és a dir, és una eina que puguem copiar o que ens puguem assimilar al nostre blog o és una eina que com a expert ha sabut trobar i i se l'ha col·locat ahí tot s'ho veu. Doncs no sé, no he mirat si es podia exportar o no, però segurament eh, donarà facilitats i explicarà com, si es pot fer, com ho ha fet i tot això, si qualsevol persona s'hi posa en contacte. Eh? Probablement eh, és una eina que dintre de soft català s'explica. No ho sé, no m'he mm. dedicat a mirar-ho. Eh? Més eines? Més eines, doncs un, un calendari. Ah, molt bé. Un calendari eh, que no és com aquell que portem a la cartera en paper passat a, a digital, vull dir que no es tracta de veure quin dia de la setmana som, sinó que en aquest calendari, seguint una miqueta la funció del Google Calendar, que potser algunes persones sí que coneixen, doncs eh, incorpora eh, la visualització del mes d'aquest de, de calendari digital i doncs hi marca el dia, en diguem, amb negreta o d'un destacat d'alguna manera amb algun grafisme i marca qualsevol activitat que tingui programada i que sigui pública. les mm. tu cliques damunt d'aquell dia i et surt doncs a peu de pàgina quina activitat hi ha o quin és, que és el, que, el que hi ha programat per aquell dia. És una eina molt útil. Qui no la conegui també bé. El Google calen calen Calendar o Calendar oh, és, és, eh, sí. és una eina, és un Outlook. És un Outlook gratuït, pensat a la xarxa, i ja està, i tu t'apuntes allà les cites, les reunions, pots fer que ho vegi tothom, que no vegi ningú, que ho vegi només uns quants... Exacte. Està ell té un associat a això, doncs, el mateix, no?, a el, aquesta eina. No? Sí, no sé si el treu de Google o si és alguna altra aplicació, perquè, de fet, no és més que un calendari, no?, vol dir, amb els dies marcats i tot això, però permet veure, doncs, a veure, qui tens aquesta setmana, i fas una ollada, cliques, doncs, mira, aquesta setmana sent que en Jordi Mas se'n va a tal lloc a fer, doncs, un curs d'allò o a impartir una conferència d'allò o altra. Correcte I on estàs al corrent. Mm. Alguna cosa més que calgui la pena en plan eines, eh, destacar? Com a eines, altres coses que et potser hem trobat més freqüentment són eh, l'arxiu de blog... Uh -huh. el té organitzat per, uh, per períodes, crec que són trimestres aleshores va, doncs, per això de l'1 de gener al 31 de març del 2005 després de l'1 d'abril, etc. Per trimestres ho té, aleshores, rar, eh, eh? El... sí No és habitual, això, eh? No és el que més he vist, normalment no s'organitzen per anys i per mesos, però ell ho té organitzat així I, i, de fet, tampoc no va malament mm. eh? perquè Sí, perquè t'agrupa... Tens d'un cop d'ull més entrades, més possibilitats, però bé, és una altra organització possible i després el que serien els enllaços i això, eh, no n'he trobat gaire. De fet, el que ell veig que té és un llistat de temes, molt bé, també de sobre el més recurrent i un llistat dels projectes en què col·labora. Queda on te ho sé larguíssim. No crerés perquè clar, és clar que s'hi dedica força intensivament aleshores el no entè... problema és haver-te de frenar i no voler estar a massa llocs alhora, l'hora, no? Vull mm? que si realment s'hi de dedicar, doncs com a projectes ens sembla que en sortien 7 o 8, però de unidó. De unidó també, dels projectes. I després doncs aquests dos detallets, això que deiem de la traducció automatitzada a través de Internotrum al final de cada punt i, lògicament, la possibilitat de sindicar-se al bloc eh, a través del sistema de RSS o FITS o qualsevol altra cosa. En Jordi Mas, eh, pel que hem pogut veure fins ara, em dóna la sensació que és una persona de mitjana edat, no és ni molt jove ni molt... És una persona que deu tenir 30, 35, 40 anys, com a molt, 40 anys. Sí, voltant, sí, d'entre 30 i 35 potser, i no sé si, ni si arriba, és força jove, sí. He vist una fotografia navegant d'ell, i sí, és, és, és jovenet, Uh -huh. eh, com podeu veure, és un bloc molt... Eh, relativament dinàmic, eh, amb eines molt útils. allotjat dins d'una plataforma estranya, si ens ho permeteu dir d'aquesta manera, Soft Català, que jo no reconeix recone no que tingués plataforma de bloc Soft Català. És, eh, no sé des de quan ho tenen actiu, si és justament des del gener del, del 2005, o si senzillament doncs, primer era un bloc... Eh... Que, que, que van crear però que no van desenvolupar-ne altres. No sé com ha anat, però... És, crec que és pels membres, mm, bàsicament. És només per, per la gent que treballa i els, els directius, que és Una mica coses. com corporatiu, com si diguéssim, no? O sigui mm. que, que si són, doncs... Eh, 8 o 10 blocaires, i no en tinc ni idea si són més o són menys, doncs que cadascú aporta el seu punt de vista personal com a satèl·lit, una mica, al voltant de, del que és el projecte de SOF català, no? És un dels blocs més llegits, per no dir el bloc més llegit de Catalunya... En català, algun no? m'apareix com el bloc més llegit en llengua catalana. El que passa és que això dels rànquings, encara no sé ben bé si són aires tot, molt fiables uns o altres, eh? Vull dir, que segurament que estigui el número 1 confirma una tendència clara, és a dir, que realment és un dels més llegits, mm. passa que no en tots els rànquings és el número 1, evidentment. I quina explicació hi dones a que sigui tan llegit com a blogaire? Perquè és molt el antic tema. o per la temàtica? Les dues coses, sí, l'antigó també, perquè l'antigó és, és fidelitat i obrir un bloc ara i aconseguir lectors lògicament és força més difícil que no, doncs, el 2005 o el 2006. Eh? Ara hi ha molta, molta brossa, hi ha molt de soroll, t'has de destacar, has de fer un gran esforç per destacar tota aquesta gent que escriu blogs, no? I ell hi és des, de, des del principi, eh, també perquè està vinculat a Soft Català, que, com hem explicat, doncs, és una organització de prestigi reconegut, i perquè doncs, eh, els temes eh, sobre els quals escriu també són d'interès per la comunitat d'internautes, per la gent que navega, que es mou en la meta de, de, del puntcat. Eh? Mm. Doncs és el bloc d'en Jordi Mas. No sé si cal fer algun apunt final. No, com sempre, eh, nosaltres aquí fem el que podem, que és presentar el bloc, però hi ha una segona part de l'espai radiofònic que és eh, tafanejar-lo, és mirar una miqueta les entrades i, com que realment són eines de comunicació doncs, eh, fer el nostre paper de receptors d'aquesta comunicació si qualsevol persona que ens estigui escoltant vol deixar algun comentari que ens estigui veient a través de, de la webcam de l'estudi que conegui el blog o vulgui fer alguna altra recomanació, i jo saben que sempre ho poden fer en aquesta estoneta que tenim de l'espai, no? Mm. Evidentment, el xat és una eina dinàmica, i si no, a través del correu electrònic, la placeta, arroba radioreng.cat, repeteixo, laplaceta arroba radioreng.cat. És un blog que està llotjat dins de Soft Català, si no et sap greu, repetim una mica l'adreça, i ho dic sí. perquè no és fàcil, no és senzilla, i cal que... Estàs més visitat, per, per tant, tampoc molt, no és molt complicada, però aquells que no estiguin avesats, doncs que em prenguin detinguda nota del que dirà ara en Mir. A veure, que no sé valin tampoc, eh? Que en un moment donat eh, anem al cercador, al Google o el que sigui, posem Faristò al Jordi Mas i segur que mm. hi arribem, segur que és el primer, el primer resultat que ens ofereix, eh? Mm. Però en tot cas, HTTP, dos punts, dues barres, tres B dobles, punt soft, català, punt sí. org, barra, accent circunflex, j bloc. Doncs aquesta és l'adreça la, de, de correu electrònic. Estic provant això que té des del Google. És veritat que de vegades no... Mira, veus? El primer, tu poses Faristó al Jordi Mas i el primer resultat que apareix és el, aquest, aquest bloc d'en Jordi Mas, que com diu en Xavier Mir, certament no és dels blocs visualment més atractius. És eh? funcional més sí. aviat, eh? És, és, qui cerqui fotografies, imatges, coses en moviment que deixi córrer però en tot cas l'important d'aquest blog no és la seva presentació sinó el seu contingut uh, Doncs bé, així acabem el programa d'avui Hem començat al revés, no? Fet, uh... no sé, jo pensava que potser en Pagón podria posar una cancioneta de Supertramp No, no cal, no cal, gràcies Sí, sí uh, és, no, és no, molt bonic no, sí, És igual, sí, és, sí, xavi, que, no, que no, tant se val Tu saps King que... Floyd va. Quan, Floyd. Quants blocs deuen tenir dedicats al Supertramp? Zero, o sí, sigui, no Po no. dir segur que no n’hi hacat. A, A que t’emporto un dis vinent, Bueno, però és que la malalts n'hi ha tot arreu. Vull dir, sí. Oh, oh, oh. sí. Escolta, que ara ens entraran al xat i diran que no ens escolten més perquè els agrada Supertramp, eh? No, no. I ara es... els hauràs fet fugir. No, a la gent que li agradi Supertramp, jo des d'aquí, eh, el meu reconeixement, eh? Vull dir, i el meu suport i el meu condol, també. Però, però... És una realitat. Vull dir, jo crec que si no haguessin existit no hauria passat res. És a dir, el món de la música... No, no. Els Beatles, Moss, sí, però Supertramp. Trump, Pink Floyd i David Bowie, pf, ja veus tu, m'entens? No. Molts hem viscut sense ells i, mira que bé, que se'ns estem. <ríe> Així, hi... Paul, Així... No, no hi ha res a palar, eh? <ríe> Així ens joveix la melena. Bueno, uh, Xavi, moltes gràcies. Vinga, a ja, vosaltres. Si vols, en Pau, et passarà uns quants tetes de, de Supertramp. S'agrairà. Si vols, obro un bloc jo, eh? Sí, gràcies. <ríe> Vinga, dions, vinent més a aquesta hora amb en Xavi Mir parlant de, parlant de blocs. Un consell i tornem. Fins ara.